Povestea vieții mele Pista 3 Osborne Nume care singur e până azi o bucurie pentru mine, căci el însemna vacanța de vară, marea și plaja, minunate scoici ce se găseau în timpul refluxului, scoici de toate culorile și de toate formele. Însemna nespus de plăcute băi și plimbări în lunga vagonetă. Astfel numeam noi bricul nostru, prin pădurile pline de miresme de-a lungul gardurilor vii încărcate de caprifoi. Și însemna să vedem pe scumpa noastră bunică regină dejunând sub umbrela ecru cu canafuri verzi, înconjurată de câini, hinduși, highlanderi, de câte una sau două mătuși servind-o cu sfială, și de câte o doamnă de onoare făcând mereu la reverențe în costum negru corect, mereu zâmbitoare și cu vocea potolită a celor ce aveau în grija lor pe marea mică doamnă și mai însemna și priveliștea splendidelor terase din fața castelului din Osborne, unde înaltele magnolii creșteau de-a lungul zidurilor. Aceste uriașe magnolii, cu o mireasmă asemănătoare lămâiei, în care îți putea îngropa întreg obrazul, nu îndrăznea nimeni să le culeagă, căci erau mult prea prețioase și exotice, ca să fie îngăduit unei mâini de copil să le smulgă. Chiar când se veștejau și petalele li se făceau ca o piele cafenie, ele totuși păstrau o mireasma îmbătătoare, iar ciudatul lor mișloc tare și ascuțit ieșea și mai mult naiveală. Erau, un adevăr flori de mister, și tot astfel erau și pasi florele cu crucea din inima lor și numeroaselor lor stamine culcate în prejur într-un cerc perfect, ca roțile unui ceasornic. Apoi mai era și asomie pe acele terase, și asomia m-a vrăjit totdeauna, dându-mi un fel de extaz. Acest extaz, pricinuit de flori, a fost mereu una din desfătările vieții mele. Îl simt acum ca și atunci. E un fel de răpire, un fel de recunoștință, asemenea unei rugi, care încântă sufletul și totodată trupul, ochii și inima. Trebuie să mă opresc asupra acestui sentiment de extaz pe care mi l-au dăruit unele lucruri. Odată, mult mai târziu, vorbind despre el cu sora mea, Dăchi, Aflai că și dânsa simțise totdeauna aceeași senzație de răpire a simțurilor ca și mine și cu prilejul acelorași lucruri. Era ceva ca o strângere a coardelor inimii, ceva care îți aducea lacrimi în ochi și totodată te făcea să strigi de bucurie sau să cazi în genunchi și să te închin, ori să cânti imnuri de stăvire și de mulțumire. Cauzele acestor extazuri erau multe și felurite. Unele erau plicinuite de forme și culori. Altele de miresme, altele de sunete și numai unele aveau drept cauză vreun sentiment. Acestea, din urmă, erau mai misterioase și mai greu de pătruns. Când aș începe să înșire extazurile mele de copil, multe v-ar face să zâmbiți, dar ele erau atât de puternice încât chiar în ziua de azi e de ajuns să închid ochii ca să simt cum mă cuprind iar, cu aceeași putere de odinioară. Era bună oară nespusa înfiorare de fericire de a ajunge la malul mării la Osbon, după ce se retrăgea marea. Coborârea din vagonetă, dinaintea micului castel al paznicului și posibilitatea totdeauna renuită de a găsi minunatele scoici. Nisipul se întindea argintiu, umed și lucios, sub picioarele noastre goale. Iar pe jumătate îngropate se aflau comorile, care nu așteptau decât să le descoperim. Dacă și cu mine împărtășeam același extaz. Inimile ne băteau, ochii ne străluceau. Fiecare pas putea însemna o minunată descoperire. Mai ales scoicile în formă de evantai erau căutate de noi și într-o zi am descoperit una lată, trandafirie, ca o delicată petală de roză, cu crestături mari adânci și mult mai mare decât cele găsite de obicei pe plaja de la Osborn, semănând mai mult cu scoicile ce se găsesc în țările tropicale. Era un nemai pomenit noroc. Dăche și cu mine privirăm această descoperire aproape ca pe o minune, iar ceilalți îmi invidiau norocul. Acea zi fu o sărbătoare, o zi de pomenit în veci. Dar acum veți putea zâmbi când vă voi pomeni de alta din numeroasele mele bucurii extatice sau înfiorări de fericire. Mama avea două perechi de splendistroturi orlof. Negri catăciunile, pe care însuși prințul Orlov îi oferise în dar când era în Rusia Părul lor era nespus de lucios, ca marmora șlefuită Și când se mișcau, lumini albastre jucau pe trupurile lor lucitoare Pe vizitiul nostru îl chema Robert Era un omuleț sfrijit, cu obrazul slab și aspru și cu un zâmbet înghețat la un colț al gurii Mâna cu o impecabilă corectitudine engleză cu toate că întotdeauna astea cam am plecat într-o parte, ceea ce era caracteristica lui. Bineînțeles, noi copii îl iubeam pe Robert. Cel mai frumos dintr-o teorii, Orlof, avea numele de Vaisroy, dar la graști purta porecla de schiti cârcotă, căci era cârcota și greu destrunit. Schitty ne insufla nouă cea mai adâncă adorare. În el totul era desăvârșit. Chipul cum își ridica genunchii, minunata linie rotunjită a coastelor, și mai ales ceea ce mă extazia, avea o unduire a coamei când își încovoia gâtul neîntrecută, un fel de tremurare de bal care îi luneca de-a lungul părului când alerga la trap, pe care puteam să o zăresc numai când mă apleca mai tare, afară din vagonetă, anume ca să o pândesc. Oricât de, de primejdios ar fi fost să mă aplec în afară, nu-mi păsa, dacă putea măcar să prind întreagăt cu o privire gâtul încovoiat al lui Schieti, și unda din coama lui când alerga la trap. Era pentru mine răpirea desăvârșită, o înfiorare ce se putea simți din creștetul capului până în vârful picioarelor. Da, extaz! Acesta este singurul cuvânt ce se potrivește acelei stări. Puteți să râdeți oricât veți vrea, îmi dau bine seama că e ceva absurd, dar linia încovoiată a gâtului negru-albastru al lui Skitty a fost și mi-a rămas în amintire ca un extaz din cele mai învătătoare. Mai era și adânca atot cuprinzătoarea răpire a sufletului, pricinuită de floarea de răsură, trandafirie și fragedă, cu o mireasmă atât de delicată încât părea a fi fost distilată de însăși regina zânelor. De fapt, floarea de răsură a fost totdeauna pentru mine o zână și a rămas așa până în ziua de azi. De asemenea și primula de prin crânguri. Acele mănunchiuri rotunde de flori de un limoniu deschis, Pitulate printre foile anului trecut, vește de ruginii, Nu sunt asemenea primele în România, însă acum câțiva ani, când se căsători fica mea și plecă în Serbia, le-am găsit în toate pădurile din jurul Belgradului. Fica sa Principesa Maria, 1900-1961, căsătorită la 8 iunie 1922 cu Alexandru I Cara Gheorghevici, 1889-1934 regele Iugoslaviei, care a fost asasinat la Marsilia împreună cu primul ministru lui Batu, în octombrie 1934. Încântarea mea a fost atât de mare încât copiii mei mă invită la dâns și întotdeauna în anotimpul primulelor. Și acele mănunchiuri, delicate și palide, răsărind dintre frunzele ruginii, mă umplu de aceeași plăcere ca în zilele depărtate din Istuel, Windsor și Devonport. Cele trei locuri de căpetenie unde de obicei le culegeam Fie binecuvântat și iarăși binecuvântat Darul hărăzit mie de Dumnezeu De a putea să mă de bucurie în fiecare strop de sânge În inimă, în suflet și în toate simțurile mele De a putea simți, slăvi, trăsări de fericire și mulțumire Acum o smerită mărturisire Cu toate că va părea ceva vulgar Am cunoscut și extazul gustului N-am fost niciodată un copil deosebit de muncăcios. Totuși, unele senzații ale gustului îmi dădeau același extaz cu miresmele, sunetele și priveliștele și acele senzații au rămas și ele de neuitat. Bune oară erau unele mici bomboane care nu se puteau găsi decât la curtea Rusiei. Erau niște fondante mititele, duble, făcute din fragi proaspeți și servite în mici coșulețe de hârtie. Culoarea lor era tot atât de desfătătoare ca și gustul. Clipa când le luai din farfuria cea mare ca să le pui în era ea însăși o încântare. Îți venea apa în gură chiar înainte de a le gusta. Presimțirea plăcerii, cum s-ar exprima un german, era aproape tot atât de minunată ca însăși degustarea dulciului. Era o hrană vretnică de zâne și de câte ori născoceam pentru mine sau surorile mele câte un basm, Personajele închipuite de mine mâncau totdeauna aceste minunate bomboane. Alte două gusturi mi-au rămas neuitate, ca o amintire delicioasă. Unul l-am cunoscut la masa reginei Victoria. Aproape în fiecare duminică se servea bunicii același meniu care cuprindea ca fel de căpeteniu un roast beef și ca desert deliciosul melbrai. Când era vorba însă să îi se dea un nume elegant, bucătarii îl botezau builii de farin alavamin. Dar bunica, fiind cam sentimentală în tot ceea ce priva Germania, admitea numele german pe meniul ei. Așadar, budinca rămânea simplu melbrai. Deliciul acestui melbrai era mărit de micile bucățele de coajă cafeni, în formă de romburi care pluteau pe deasupra. Gustul acestor pătrățele de coajă, care nu erau decât partea superioară a budincii, puțin rumenită, Făcea parte din acele lucruri, care nu știu din ce pricină dădeau cerului gurii o nespusă desfătare. Închideam ochii și lăseam bucății ca o clipă așezată pe limbă, ca să-i simt gustul până la ultima posibilitate. Dar nenorocirea era că se găseau foarte puține din acele pătrățele plutitoare în fiecare farfurie. Și pentru că eram foarte mică, eram de bună seamă servită printre cei din urmă. S-a întâmplat de mai multe ori ca atunci când îmi venea în sfârșit rândul, pătrățelele să fi fost de acum toate pradă celor mai norocoși și mai privilegiați decât mine. De fapt, ca să fiu precisă, cred că o singură dată am gustat din această hrană ambroziană, dar amintirea mea a rămas neștearsă. De aceea cred că trebuie să fi fost ceva nespus de bun. Și mai este încă alt gust de care trebuie să pomenesc. La Coburg aveam la apartamentul copiilor un lacheu numit Viner. Viner era tot atât de bun pe cât era de nearătos. Avea inima caldă și ne iubea din tot sufletul. Și ca toți cei ce au slăbiciune pentru copii, îi plăcea să ne trateze cu lucruri bune. Viner avea un vârf care ținea un restaurant la Kalenberg. Kalenberg era unul din castelele regale afară din oraș. Cum se cuvine oricărui castel german, Kalenbergul se afla sus pe un deal. Iar la piciorul dealului, potrivit tradițiunii teutone, era un restaurant unde se veseleau cinstiții burghezi la zile mari și de sărbători. Iar vărului viner, care stăpânea această plebeiană cafenea, cum i se mai zicea, făcea un fel special de prăjitură. Dacă n-ați gustat niciodată o prăjitură de la Kalenberg degeaba aș încerca să vă fac să pricepeți desăvârșita ei bunătate. Era delicioasă cum nu se poate descrie și faptul că o gustam atât de rar îi mărea cu mult prețul, căci numai când și când se întâmpla ca lui viner să trimită micilor prințese vreuna din aceste prăjituri de vis. La vedere, prăjitura din Calamberg nu avea nimic minunat. Era o simplă prăjitură rumenită, exact ca cele ce se văd în toate pozele din cărțile nemțești pentru copii, de exemplu, Peter. O prăjitură ca aceea pe care nea stâmpăratul drăgușor o trage de pe masă, Rostogolindu-se pe jos împreună cu dânsa, Pe când mama sa înspăimântată privește dezastrul prin sticlele unui lornion. Prăjitura de la Kalenberg nu avea stafide de nici înăuntru, nici pe din afară, și se zicea, mi se pare, sunt, Kite, Stucan, ceea ce ar fi trebuit să-i răpească orice farmec, dar coaja ei avea ceva care o făcea să-ți se topească în gură, ca nicio altă prăjitură de pe lume. Eu îmi mâncam felia încet cu încetineală care mă dovedea mult mai mâncăcioasă decât dacă aș fi înghițit-o cu lăcomie. și o rodeam treptat, treptat până la capăt, unde se afla sumum bonum al gustului ei. În bucătura ultimei fărâme a prăjiturii din Kalenberg face parte din aceeași categorie de bucurii gustative ca și fondantele cu fragi și pătrățelele de coajă rumenită de pe Melbraiul de Duminică al Bunicii. Găseam întrânsele ceva din aceeași plăcere, oarecum mai materială o mărturisesc, pe care mi-o dădeau primulele, florile de răsură și coama lui sciti Schitty care pe dreptate se numea vice Roy, după cum arăta placa smălțuită așezată deasupra boxei sale. Cei ce au amintiri asemănătoare din copilăria lor vor înțelege ce vreau să zic. Cei ce nu le au vor trebui să mierte -mi vulgarea vulgara digresiune și să deschidă cartea la altă pagină. Dar n-am terminat încă cu Osborne și e un adevărat farmec care aduce la lumină acele scumpe amintiri îngropate, care alcătuiesc un fond atât de fericit pentru o viață ursită să fie trăită într-o țară atât de departe de aceea în care m-am născut. Noi locuiam la Osbon aici, o încântătoare căsuță la porțile parcului Regal, pe care bunica regină ne-o din când în când în lunile de vară. Mamei îi plăcea insula White, iar alți membri ai familiei legale susțineau că la Osbol clima nu era destul de relaxantă. Îmi aduc aminte precis cuvântul de relaxing, care nu-mi plăcea pentru că îmi amintea de hapuri și doctorii, poțiuni pe care ni le dădea nana seara când nu ne simțeam bine. Dar se vedea limpede că mamei îi plăcea clima aceasta și spunea că nu are poftă să fie pălmuită de vânturi, în localități pe care englezii le numesc înviorătoare, localități unde nu puteai să-ți pălăria în cap. Mama era cam ciudată în ceea ce privea pălăriile ei. De fapt, avea idei curioase în privința îmbrăcămintei și trebuie să mărturisesc că era puțin în opoziție cu timpurile. Părea că pentru dânsa era o oarecare mulțumire în a pe ieri, mult mai bun decât azi. Ba chiar am văzut-o regretând dureros o modă de ieri pe care o criticase când ajunsese moda zilei. Mama avea bunăoară ciudată idee că nu-și poate înfige acul în pălărie decât în partea dreaptă. Spunea cum că niciodată în tinerițea ei nu învățase să înfigă acul cu mâna stângă. Nu făcuse aceasta în Rusia și n-avea de gând să o încerce în Anglia, Germania sau Malta. căci astfel era mama mea și nimeni nu se ținea mai neclintit legat de convingerile sau principiile sale ca dânsa chiar când îi prilejuiau adevărate neajunsuri. Mai târziu, aceste mici idiosincrazii îi îngustară treptat viața fără vreun folos, până când ajunse chiar să fie cam ciudată. Oricum, pentru că mama nu învățase în Rusia să-și pună două ace în pălărie, ura vântul cu acea îndrâjire sănătoasă pe care toată viața ei a știut să o pună în orice ură. Nu era nimic înjumătățit în modul ei de a simți ce-i plăcea, îi plăcea. Inovațiunile le detesta și prefera locurile unde nu era nevoită să se ocupe de toaleta ei. Purta foi, jachete și pălării practice, ne renunță niciodată la niște ghete foarte ciudate, cu bucățele de piele în vârf ghete care erau comandate la Petersburg. Și ținea în special ca ele să fie la fel pentru amândouă picioarele. Declarând că este o prostie să-și închipuie cineva că există o croială pentru piciorul drept, și o alta pentru piciorul stâng. Găsea că e mult mai potrivit să fie amândouă pe același calapod. De-abia mai târziu, înțelesei că mama era într-o ceea ce se cheamă un caracter, ca să întrebuințezi expresia literară. Copil fiind, îmi închipuiam că toată lumea are aceleași idei, aceleași puternice simpatii și antipatii, care adeseori o despărțeau pe mama de lumea care o înconjura. Nimeni nu știa să spună mai frumos un basm decât mama. Avea un neîntrecut dar al vorbirii și știa să însuflețească și să înveselească o masă întreagă de musafiri. Ne îmboldea să vorbim cu lumea și să ne obișnuim a conversa. Întotdeauna afirma că nu-i nimic mai nepotrivit decât o prințesă care nu știe să deschidă gura. Afară de aceasta, adăuga ea, e foarte nepoliticos și vă rog, dragi copii, să nu uitați aceasta. Vorbele ei m-au și de-a lungul vieții. Un alt principiu, asupra căruia insista cu severitate, era că, invitat la un prânz, nu trebuie să refuzi nicio mâncare ce ți se oferă. Chiar dacă nu-ți place, căci, adăuga ea, nimic nu-i mai jignitor pentru stăpâna casei decât să nu mănânci din bunătățile ce-ți pune dinainte. Dar dacă nu sunt bune, mamă, face exact ca și când ar fi bune. Dar dacă te fac să-ți fie rău, atunci lasă să-ți fie rău, draga mea, dar așteaptă până ajunge acasă. Ar fi o mare ofensă să-ți fie rău chiar acolo. Astfel era bună apobață a mamei. Fiind ea însăși cam spartană, se aștepta ca și copiii ei să-i urmeze pilda. Mamei îi displăcea foarte mult să fie cineva bolnav. Ea însăși avea o sănătate minunată pe care mi-a transmis-o și pentru care îi mulțumesc în fie ce zi din viața mea, ca pentru cea mai mare binecuvântare. Potrivit codului promulgat de mama, omul nu trebuie niciodată să se tânguie. Nu trebuie niciodată să mărturisească cuiva o durere de cap sau să se lase învins de dânsa. Pentru o răceală nu trebuie să stai închis în casă. Pentru un acces de friguri nu trebuie să stai în pat. Totuși, nimeni nu avea ochi ca ei mamei. Ghicea cea mai ușoară indispoziție și era totdeauna gata să-ți dea hapuri sau poțiuni. Afirma că medicamentele englezești sunt mult mai tarhi decât cele de pe continent și le numea doctorii bune pentru cai. Mama vorbea la perfecție limba engleză, dar prefera pe cea franceză, zicând că le întrece pe toate cu mult în eleganță și că o scrisoare frumoasă nu poate fi scrisă decât în franțuzește. Totuși, nu avea o deosebită preferință pentru francezi ca popor și prețuia înaintea lor pe englezi și germani. Noi copiii nu puteam suferi să vorbim franțuzește. Priveam această limbă ca afectată, ca o limbă pentru cei mari, nu pentru copii. Și în nadins lăsam să se piardă toate bunele ocaziuni de a ne perfecționa cunoașterea ei. Aceasta o exaspera pe mama care declară că suntem niște prostuțe. Ceea ce eram în adevăr, dar nu ne plăcea să ni se spună. Copii, zicea mama când ne dădea vreunul din sfaturile ei spartane, să nu lăsați pe englezi să vă bage în cap că unele mâncăruri sunt indigeste. Orice lucru se poate digera de un stomac bun. Dar englezii își strică digestia din cea mai fragedă copilărie, închipuindu-și că felul cutare sau tare nu le priește. Eu în Rusia mâncam orice, nimeni nu vorbea vreodată de digestie. Este un subiect de conversație foarte displăcut și cu totul nepotrivit pentru un salon. Toate acestea dovedeau că mama însăși se bucura de o excelentă digestie rusească. Într-o zi declară cu cea mai mare mulțumire. Misi, adică eu, e ca mine Poate mânca pietre și să n-aibă habar Fără îndoială, această însușire rusească, moștenită din strămoși A fost pentru mine în tot decursul vieții un însemnat privilegiu Mama avea o cameristă bătrână, numită Fanny Renwick Care era o personalitate foarte deosebită Era foarte oacheșe, avea mustăți și îi plăcea să-și că în vinele ei curge sânge spaniol Mă îndoiesc că strămoșii ei să fi venit din Spania, dar se prea poate să fi fost printre dâns și un irlandez. Fanny guverna cu o vargă de fier. Uneori o iubeam și alteori ne era nesuferită. Schimbăcioasă ca și vremea, în zilele cu soare era cât se poate de plăcută. Fanny avea în grijă ei garderoba mamei și punea la păstrare toate lucrurile de care ar fi putut avea mama nevoie. Aceste nevoi păreau să aibă dimensiuni rusești. Era pentru noi o zi minunată când prindeam pe fanii inspectându-și comorile. Se înșirau dulapuri peste dulapuri și aveau un miros încântător. Conțineau nesfârșite șiruri de sticle de parfum, cutipline cu sașeturi, crem, săpunuri, apă de trandafir, dar nimic care să se fapt, lucru pe care mama îl ura cu o violență asemănătoare cu aceea a profeților de demult, când înfierau pe gezebelele acelor vremuri. Erau și nemaipomenite provizii de hapuri, în special de ricină, semănând a boabe de struguri străbezii în care tremura lichidul galben. Acestea erau, nu se știe din ce motive, comandate la Petersburg, poate de teama că preparate în anghea să nu fie cumva doctorii bune pentru cai. Eu cred că aceste hapuri de ricină cel mai adesea se uscau în cutiile lor, Căci sănătatea rusească a mamei nu prea justifica aprovizionarea cu așa enorme cantități. Dar având străbate o cale atât de lungă din Rusia încoace, era mai practic să se trimită dintr-o dată o cantitate însemnată. Eu cred că mama nu-și dădea seama de nesfârșitele provizii ce se aflau în dulapurile ei. Fanny era stăpână în transmiterea comezilor. Ce ni se părea mai încântător în comorile lui Fanny erau feluritele pastile pentru fumători unele mititele și de toate culorile curcubeului, altele trandafiri și în formă de semilună, așezate în cutiuțe mici și plate, care purtau un nume oriental pe capac și o gazelă. Mai erau și niște pastile viorii în formă de inimă, cu gust de toporaș. Acestea împlăceau mai mult și în zilele de vreme bună, mustăceasa Fanii cu chip de spaniolă era foarte danică din proviziunile alteței sale imperiale. Sașeturile mari, ca niște salteluțe, albastre sau trandafiri, atârnate sau așezate printre toate rochile și rufele mamei, erau pline cu pudră de iris și veneau totdeauna de la Florența, unde se fabricau. Fanii Renwick era un adevărat iran. Orice... Orice cameristă regală de bine tiran, oricât de umilă ar fi o bârșia ei. A ajuns să fie o datină ca ele să dojenească și chiar să asuprească pe cei ce ocupă un post inferior și sunt la cheremul lor. Mai târziu, când eu nu mai eram acasă, mama a avut o altă cameristă numită Jolly. Ceva mai puțin Jolly decât Jolly nu se poate închipui. Jolly în limba engleză înseamnă vesel. Dar când ieși la pensie Fanny, Jolly ajunsese la rândul ei, tiranul celorlalți, și îi chinui cum fusese ea chinuită. Însă nici această înaintare în grad nu izbuti să facă pe Jolly ceva mai Jolly decât fusese vreodată. Strămoșii spanioli ai lui Fanny erau, poate, pricina unui simț al umorului pe care îl avea. Uneori trecea câte un fulger de strălucire în ochii bătrânei Fanny, ceea ce-ți înleznea cu ajutorul imaginației, vezi purtând o mantilă neagră, o floare roșie la ureche și zâmbind unui hidalgo. Dar cu Jolly altfel stăteau lucrurile. Severitatea ei avea ceva de cuecăr, de hughenot, și cred că niciun cavaler n-ar fi îndrăsnit vreodată să-i zâmbească. Cuecăr, comunitate protestantă extrem de rigidă, cunoscută și sub numele de secta tremurătorilor. Mai târziu, Jolie se împrietenit cu copiii mei, dar pe sora mea, Baby, Beatrice, o muștrului sever și dezaproba în totul pe fica cea mai mică a care rămase mai mult acasă decât toate celelalte. Osborne Cottage era o casă tipic englezească, umbrită de tei și de barba caprei, care se legănau în jurul ferestrelor. Aceste două miresme erau și ele din cele ce revărsau asupra mea desfătare. Întotdeauna, oriunde m-aș fi găsit mai târziu, mireasma teiului în plină florire, mi-a mânat sufletul înapoi spre casa din Osborn. precum mirosul umed al frunzelor vește de toamnă readuce în fața mea, ca printr-o vraje, Imaginea pădurii de la Estuel Mergeam întotdeauna în insula White, în anotimpul când înfloreau pteii și barba caprei. Sala de intrare din Osborne Cottage era totdeauna plină de clin albi și cupete trandafirii, având o mireasmă care mă pătrundea cu fiori de încântare. Erau așezați în vase înalte, la piciorul scării, și primul lucru ce-l făceam la sosire era să ne înfundăm nasurile în mănunchiurile lor, și să ne mânjim obrazul cu polenul castaniu până semănam ca niște mici indieni. Guvernanta noastră franceză, Mademoiselle X, Alsaciană, lua vacanță în timpul lunilor de vară. Mademoiselle fusese de față la asediul Strasburgului în 1870 și nutrea contra germanilor o puternică ură pe care o sădi pentru mulți ani în sufletul nostru. Știa cum să ne aprindă imaginația și povestea deosebit de bine. Uneori o iubeam și alteori nu. Avea nasul cam mare și când zâmbea, îi se întindeau parcă buzele peste tot obrazul. Era un zâmbet foarte urât și părul ei sărăcăcios avea o culoare urâtă. Ne citea câteodată ceasuri de-a rândul, mare însușire în ochii noștri, că cerem foarte lacomhi de orice fel de povești. Ea ne făcuse să în farmecul cărților din bibliotecă Roz, dintre care le memoardă în an, era volumul nostru preferat, precum și Sam familie Robinson Crusoe, iar mai târziu ne prilejui bucurie cu în Enfants du Grand. Se credea că este bine pentru dezvoltarea spatelui nostru să stăm culcate pe podele aproape un ceas în fiecare zi. Mademoiselle avea obiceiul să ne citească pe când ne supuneam la această zilnică încercare și împletea la ciorap pe când citea. Mi-aduc aminte cum o priveam de jos și cum încercam să-i întorc de-andoase la obrazul, făcând din nas o bărbie și din bărbie un nas. Dar oricum o învârteam, rămânea tot urâțică, oricât aș fi vrut să-mi cuvântul urâtă. Am fetici piera era privit nu știu pentru ce, ca o îndeletnicire foarte virtuoasă pentru o fetiță regală. Rotunjirea călcâiului, adăugirile și scăderile ochiurilor le asemănam cu geografia Elveției și a alpilor, cu acele lacuri plicticoase de pe ambele părți ale munților. Nu știu pentru ce, dar a fost totdeauna în mintea mea o legătură între aceste două lucruri. Mai târziu, regina Victoria comandă pictorului Milei portretul meu împletind un ciorap verde. Acest tablou se află și acum atârnat nu știu unde la Windsor. Mademoiselle de o comoară de lucrușoare la care ne plăcea foarte mult să ne uităm. Unul din acestea era un mic medalion de cristal, pe care se afla aplicată un soi de pasăre, făcută din mici diamante neglicioase, cu o perlă care îi atârna în cioc. Altul era o mică pecetie de ametist, în care era gravată o melancolică pansea. Însemna o mare favoare când ne lăsa să ne pecertuim scrisorile cu aceste armonii înflorite. Mai era și un fel de pesmeți comandat la Strasburg, chintesența a tot ce era mai bun. Mademoiselle avea de sigur în ochii noștri un oarecare farmec, dar nu era destul de leală față de mama noastră și noi o judecam în privința astea cu simțul de dreptate al copilăriei. Prea era adesea pornită să critique pe la Res față de proprii ei copii. Era așadar o mare plăcere de a fi fără guvernantă la Osborne. Mama și cununsele copiilor se ocupau de noi și ne luau la plimbare, ajutate din când în când de Monsieur de Morsier, preceptorul francez al fratelui meu Alfred. Era vorba să ne desăvârșească el cunoștințele de limba franceză în timpul vacanțelor și nenorocitul om, rotunjor, zâmbitor și cu ochi albaștri, cunoștea spuse chinuri când încerca să ne facă lecții de dictând în grădină, pe când noi fugeam de lângă dânsul ca să ne urcăm în pomii dintre ramurile cărora, ne uitam în jos la el, jucându-i nenumărate farse. Însă, Monsieur Eduard de Morsier niciodată nu ne trăda. Se purta ca valerește și am impresia că în taină făcea haz de nebuniile noastre. Cam pe la acea vreme îmi amintesc de o vizită ce ne făcu Winston Churchill, pe atunci un băiețaș. Autoarea se referă la viitorul om politic englez. Era mai mic cu un an decât Maria, s-a născut la 30 noiembrie 1874 și a încetat din viață în 1965. Vizita lui se explică prin faptul că tatăl său, Lordul Randolph Henry Spencer Churchill, 1849-1895, a fost un important om politic în perioada respectivă, fiind secretar pentru India. Dicționarele de istorie certifică imaginea lui Winston Churchill, conturată de regina Maria. El era mediocru, nedisciplinat și bătăuș. Avea părul roșu, pistrui, era obraznic și arăta să desăvârșit dispreț pentru autoritate. Amândoi aveam unul pentru altul o simpatie ascunsă. La început nu îndrăzneam să o arătăm deschis, dar încetul cu încetul, roșcovanul nostru musafir le pădă orice prefăcătorie, și își declară cu îndrăzneală preferința pentru mine Afirmând de față cu martori că se va căsători cu mine când va fi mare Nu cred că mama a găsit purtarea noastră prea bună în timpul șederii lui Dar eu una am păstrat o foarte bună amintire a scurtei vizite Ce ne-a făcut tânărul Winston Și zâmbesc și azi încă de câte ori revăd în minte lucirea și rată din ochii lui Între care era așezat un năsuc îndrăzneț și privirea lui obraznică de câte ori era mustrat. Îmi plăcea foarte mult să fiu tot atât de îndemânatică, de iute, de ușoară, de neobosită ca și băieții, dar în ceea ce privea sentimentele mele față de dânsii și ale lor față de mine, eram o adevărată fetiță. Îmi aduc aminte că odată în palatul Clarence, fratele meu a poftit câțiva băieți să se joace cu dânsul. Aceasta nu se întâmpla foarte des, dar în acea zi neuitată, Văd în minte pe un băiat pentru care simți o nemărginită admirație. Era îmbrăcat ca un Gordon Highlander, era Wache, extraordinar de frumos, și se numea Stephen. Stephen Hastings, mi se pare, dar nu sunt deloc sigură de numele de familie. Soldații scoțieni au drept uniformă un fel de fustaneră de lână, cadrilată, cu diferite modele și culori, după clanul pe care îl reprezintă. Unul dintre acestea este numit Gordon. Băieții erau foarte neastâmpărați și se fugăreau de-a lungul sălilor, iar bunele noastre socoteau că jocurile lor sunt prea sălbatice pentru fetițe. Îi priveam din ușa apartamentului nostru cu mare dorință de a ne amesteca în joc. Eu nu aveam ochi decât pentru Stefan. Printre alte jocuri minunate, iată ce scorniră: să se dea de lune pușul jos pe scala de din șezând pe o tavă mare. Minunată născocire! Calcând peste orice sfială și lăsând deoparte cele mai stricte legi, eu mă furișai lângă frumosul Stefan, rugându-l să mă lase să alunec în jos pe tavă odată cu dânsul. Stefan era un adevărat cavaler și fu foarte mulțumit să conducă cu vitejie pe o fetiță bălaie, care era mult mai spioasă decât dorea să arate. N-am o amintire prea limpede de modul cum se petrecu cu această aventură. Țin minte numai echipului Stefan și stofa cadrilată verde închis, Negru, galben, a costumului său. Desigur, Stefan ar fi putut refuza să ia cu dânsul o fetiță, dar n-a refuzat și pentru aceasta ei sunt și acum recunoscătoare. Gândiți-vă ce dureroasă umilide ar fi fost dacă ar fi zis nu. N-a mai văzut de atunci niciodată pe Stefan. Nu știu nici al cui fiu era și cum s-a întâmplat să fie în acea zi invitat la Clarence House. Dar cu toate acestea, el este una din amintirile mele plăcute. Alături de parcul din Osborne era alt parc. Porțile de intrare ale ambelor mari proprietăți se aflau, după câte îmi amintesc, una în fața alteia sau una lângă alta, dar poate că mă înșel. Castelul acela se numea Norris. Într-un an împărătea sa Frederica, sora mai mare a tatei și mama caizerului, îl închirie pentru timpul verii. Castelul Norris era mai impunător decât Osborne Cottage. Era o clădire mare de piatră cenușie, zidită, mi se pare, în același stil ca și castelul Windsor. Însă amintirile mele sunt nelămurite. Tot ce mai știu e că îl găseam nemaipomenit de frumos și că pe terase, uni pășeau agale în toată minunăția lor. Atunci, pentru întreia oară, i-am auzit chemându-se unul pe altul, și de atunci, de câte ori am auzit glas de pe mi se redeștepta aminte castelul Norris. O revăd parcă pe împărăteasa Frederica, îmbrăcată în negru și înconjurată de câteva din fetele ei. Avea ochi neînchipui de albaștri, vocea încântătoare și un zâmbet cu desăvârșire răpitor. Era de plină armonie între ochii și zâmbetul ei, de o potrivă strălucitor și vii. Deosebit de dulce față de noi copii, ne punea multe întrebări. Vorbea englezește cu un netăgăduit accent străin, dar glasul ei semăna cu al tatei. Un grai dulce în care amândoi pronunțau pe R foarte înnăbușit. Ceea ce nu pot atornici deloc e momentul acestor întâmplări dacă s-au evit înainte sau după moartea împăratului Frederic, și dacă ea era atunci văduvă sau nu. Totuși mi-aduc aminte de împăratul Frederic, pe plaja din Osborne, încă principe moștenitor, era anul jubileului reginei Victoria și de pe atunci pierduse glasul. Înalt și frumos, cu o bogată barbă castanie, nu putea vorbi cu noi, dar se prefăcea că ne cu nisip și cu iarbă de mare uscată. Era vesel, însă oricum simțeam că se joacă din condescendență, ceea ce ne făcea cam sfioase. Frederica al III-lea, 1882-1888, Rege al Prusiei și împărat al Germaniei, 1888, s-a căsătorit în 1858 cu cea mai mare fică a reginei Victoria, Frederica, 1840-1901, cu care a avut tot copii. În momentul relatării evenimentelor, Frederica III lea a suferat de un cancer al laringelui, care a provocat moartea la vârsta de 57 de ani, după o domnie de numai 99 de zile. Îmi amintesc că am văzut odată pe principele monștenitor Frederic și pe mătușa mea Vicky în palatul cel nou din Potsdam. Nu e decât o reminiscență ștearsă, nu mi-au rămas decât două-trei imagini foarte nedeslușite. Nici nu mai știu în ce an am fost acolo și nici pentru ce. Trebuie să fi fost numai întreacât. în drum spre vreun alt loc, dar văd încă minunatul zâmbet al mătușii mele Vicky. Însă lucru ciudat, cu toate că ilumina toată fața și ochii ca o rază de soare, era în acel zâmbet care răceală. Mătușa mea, Elisabeta a României, Carmen Silva, avea același fel de zâmbet. Elisabeta, 1843-1916, regina României. Născută principesa de uit, fica principelui Herman de uit, s-a căsătorit cu Carol I, regele României. A publicat numeroase lucrări sub pseudonimul Carmen Silva. Era nespus de luminos, minunat, dar era mai mult luminos decât călduros, dacă vă puteți da seama de ceea ce vreau să spun. Era ceva voit în zâmbetul amândurora, era ca să zic așa scos la poruncă, cum dai drumul luminii electrice. Când arătau că fac mult haz de ceva, nu te simțeai pe deplin încredințat că în adevăr făceau haz. Era în acel zâmbet ceva puțin teatral, parcă prea le sta la îndemână, ajungând ca să zic așa un fel de manierism. Poate că mă înșel, am cunoscut-o puțin pe împărăteasă, dar așa a rămas zâmbetul ei în amintirea mea pe jumătate ștersă. Pot să adaug aici că regina Elisabeta a României și sa Frederica, cu toată asemănarea zâmbetelor lor, nu se simpatizau deloc. Amândouă erau femei cu o înaltă cultură, cu oarecare plecare spre pedantism și totdeauna gata să-și arate superioritatea față de muritorii de rând. Amândouă erau ambițioase și tat -crâftig. Aceasta este singura expresie de care mă pot servi pentru a le descrie, adică erau energice, tăioase și pătrunzătoare. O amintire mai materială decât zâmbetul mătușii Vicky, rămasă din trecerea mea prin Noe Pale, este o ciorbă ce ni s-a servit, albă, dulce și cu stafide. Mi s-a spus că este o ciorbă obișnuită în Germania de Nord, numită nu știu de ce, ciorbă de bere, care nu ne părut prea plăcută. Și apoi mai era și un cu tot un produs al Germaniei de Nord. O prăjitură înaltă și rotundă, în forma unui trunchi de copac, cu mici protuberanțe pe toată suprafața lui, pe care noi le numeam nasuri. Era acoperit cu un strat alb și gros de zahăr, dar înăuntru era cafeniu închis și de o bunătate fără seamăn. Aici încă o dată mi se ivește în minte luminosul zâmbet al mătușii Vicky, pe când tăia mari felii din această prăjitură pentru fiecare dintre noi. Tand Vicky era foarte drăguță cu lumea. Zâmbetul ei avea ceva asemănător cu lumina soarelui, când timpul nu e cu adevărat cald. Românii au o expresie foarte nimerită pentru o astfel de căldură. O numesc soare cu dinți. Dar trebuie să mă opresc asupra faptului că nu am niciun cuvânt pentru a judeca astfel zâmbetul și Vicky, nimic altceva decât impresia unui copil, impresie care nu s-a șters. Da, după cum am mai spus odată, am avut toată viața un ciudat instinct sau o intuiție a adâncurilor de subadâncuri, a motivelor cuprinse în motive, un fel de al șaptelea simț, ca să zic așa. Unele, după prânzuri la Osborne, le petreceam la Swiss Cottage, un loc de desfătare fără seamăn și una din cele mai scumpe amintiri ale mele. Era o căsuță de lume culoare închisă, clădită în stil rustic de șale elvețian. Avea un acoperiș foarte povârnit, cu pietre pe creștet și un balcon de jur împrejurul catului de sus. Fusese căsuța de joacă a celor nouă copii ai reginei Victoria. În jurul ei era o întindere mare de pământ în care tata, unchi și mătușile mele își aveau fiecare câte un petic de grădină și mergea vorba că ei singuri. Erau niște răzoare lungi și dreptunghiulare în care creșteau și flori și zarzavate. Aceste grădinițe erau credincios păstrate, așa cum se aflau în timpul când au fost locul de joacă a unei generații trecute, astăzi ieșită de mult din veacul de aur și desigur că acum grădinițele sunt mult mai bine îngrijite. Pentru noi copii, aceste răzoare înfățișau sinteza tuturor năzuințelor noastre. Și mi-aduc aminte, cum am întrebat în repetate rânduri pe păzitor, care era răzorul lui papa. Și acel răzor, cu toate că se cu celelalte, ni se părea nouă deosebit. Aici, în grădina căsuței Elvețiene am descoperit eu, pentru întâia oară, în altul clini al cei Domnului, Lilium Candidum. Pentru mine a fost o revelație. Niciodată nu văzusem o floare mai desăvârșită în frumusețe, nobilă, falnică, având în ea ceva aproape sacru, poate pentru că amintește picturile religioase. Și apoi mirosul ei, de o dulceață pătrunzătoare, mai presus de orice cuvânt, o mireasmă care ți se urcă la cap, aproape amețitoare și moleșitoare uneori. Eu, o lume întreagă în mirosul crinului Maicii Domnului, ceva biblic, ceva legendar, ireal de frumos aproape, afară de aceasta e atât de înalt și de mlădios, atât de strălucitor încât pare că din petalele lui izborăște lumină. Din ziua în care am descoperit minunea acestor câini albi, în grădina a căsuței elvețiene, m-am străduit să-i sădesc oriunde mi-am făcut grădină. Uneori mi-am mers în plin, alteori nu. Acum de curând am izbutit mai presus de cele mai scumpe așteptări ale mele. Aceasta s-a întâmplat la Balcic, pe o terasă deasupra mării negre. Aici, spre nemărginita mea bucurie, au răsărit strălucitori, albe minuni de lumină. Dar cu toate că întregul drum al vieții desparte alea mea de crinchi, din depărtata Dobroge, de primii crinchi ce am văzut în grădinița tatălui meu, mirosul crinului mai cei Domnului mă poartă totdeauna înapoi spre căsuța elvețiană din insula White. Cât de minunată e puterea amintirii! Mereu și mereu pomenesc de ea că -și mă urmărește stranii abraje ce au miresmele, ca o baghetă magică, de a renvia imagini de mult uitate, imagini ce amintesc locuri, Chipuri omenești, cuvinte rostite, gânduri gândite, visuri, frumuseți, încântare, vraja amintirii, dar și mâhnirea ei și dorul de tot ce a trecut s-a dus parăse pentru totdeauna și nu se va mai întoarce și totuși e vie în inimă de neuitat comara cu care trăim în toate zilele vieții noastre. Mai era și o mică cetățuie clădită în grădina căsuței elvețiene. O mică cetățuie de cărămidă roșie cu tranșee de jur împrejur, înfățișând un șans de apărare. Cine mai jucam noi în această cetățuie? Fratele meu, Alfred, era vestitul capitan. Alfred avea mare însemnătate pentru noi în timpul vacanțelor de la Osborn. El era conducătorul și născocitorul celor mai multe jocuri. În timpul lunilor de studiu nu prea îl vedeam.